«Остап вишня. Як варити і їсти суп з дикої качки» – Максиму Рильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки – Крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих плесах, по річках-колисках смарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерети й на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю – це така штука, що стріляє – Набої. І всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху А саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, десяток у кругу яєць і стопку Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду, що вна коли човен тече Їдете ви компанією, тобто колективом так, чоловіка сп'ять, бо дика качка любить іти в супову каструлю з-під колективної праці У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте А чорт, стопку забув Ви взяли? Взяв Ну, як будемо в купі, позичите А залишусь сам, доведеться з горлушка Горлушком? За мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву «праворуля». Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваве багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці – Дика качка зривається шукати вашого пострілу Рано-рано, тільки-но починає на світ благословлятись Звуться ці часи у мисливців зорьками Вечірньою і ранковою У ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою І праворуч, і ліворуч шум Свист качиних крил Ви сюди, бах! І туди бах, і отуди от бах. Ах, незабутні хвилини. На вечірню зорьку ви спізнились. Це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. А через це. Саме ви в день виїзду на полювання ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте І в час од'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи то до машини І на запитання знайомих куди кидаєте, спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись І галопом далі Словом, спізнились До озерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спать. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного лугового озера є чи ожерет, чи копиці пахучого-пахучого сіна». Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь, ви розгортаєте сіно, простиляєте плаща, лягаєте горі лиць, дивитесь на чорно-синє глибоке зоряне небо і відпочиваєте, а відпочиваючи думаєте Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорьки готуватися Ну, що ж, товариші, давайте з вечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зранку за рушниці по місцях. Де ж це ступка? Проха вже покласти! Що нема? Нема. А я взяв, я поклав собі за правило, приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По моєму не так нервуєшся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати, а сьогодні прошу вас, позичте вашої Капризна це, я вам кажу, штука, як з горлушка Повітря чисте, на широке є візьмеш, а воно темне Не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання це коли старі, досвідчені ваші товариші по полюванню, починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса – це те, що всі вони – факти. Що все це насправді було. Що розкажу, то не повірите, але це факт. Швиргається вгорі якийсь космічний хлопчик з зорями, залишаючи в чорно-синій безодні золоті смуги, рипить віз, дишель свій униз спускаючи, блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне мережево-змисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволеньке голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає Сусіда тяжко якось зітхає Про що ви думаєте, Іване Івановичу? Про Америку, яка все-таки техніка, а що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали І тихо Поснули Раннім рано та ранесенько Ще ледь-ледь починає сіріти Штовх вас у бік Вставайте, вставайте, час уже Вставайте Бабах! З криком «Бомбёжка!» Ви зриваєтесь і мчите «Куди? Куди?» «В бомбосховище!» «Тюв на вас! Тож я в крижня гахнув і промазав!» «Ну ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла, трохи в озеро не шубовснув!» Почалася ранкова зорька. «Тут уже все залежить від вашого уміння, від майстерства і практики. Качка, як відомо, птах. Вона літає. Як її стріляти?» «Дуже просто!» Цільтесь обов'язково в око і бахкайте Бах і в торбу, бах і в торбу А коли не повезе, тобто коли бабах і повз торбу, не сумуйте Старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар Або побачивши в якогось із мисливців кілька качок, киньте Карбованців, мабуть, понадсять тепер штука Бо однаково, коли приїдете додому, несвідомі члени вашого посемейства спитають вас Дорогі, мабуть, тепер качки Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтаревий суп із дикої качки Найперше, найголовніше – обскупти качку Робити це краще в себе в кабінеті Щоб не заважало вам уже вискубане пір'я Очиніть вікна й двері, щоб вітерець був ви скубнули, вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає І качка обскубана, і кабінет перина Обскубли, тоді вже до мами, чи то до дружини, чи до сестри, хто на кого багатший Уже обскуб, мамо, зваріть супу Дуже це смачно у мамів виходить Коли дружина чи мама охнувши кине вам Та це ж курка, а не качка ви авторитетно заявіть Це – качка Тепер усі такі качки пішли Яровизовані А чому в неї горло перерізане? Чому-чому? Все вам отак оту цікаво знати Летіла, бачила, що націляюсь Виходу не було, взяла і зарізалась Що ж тут дивного? Варіть уже, прошу вас Залишається, отже, останнє Їсти суп як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте запіски охотника Івана Сергійовича Тургенєва. Прекрасна книжка!